І знову майже невидимий політ гнучких пальців над клавішами, знову та на народження не просто нот музики. Звідки у цьому накругло-тесаному з каменю чоловікові стільки ніжності до білих клавіш? Досі Софія ніколи його таким не бачила. Їхні короткі, майже завжди несподівані зустрічі перетворювалися завдяки... Старанням обох на гострі словесні поєдинки, під час яких дошкульні шпички боса здебільшого досягали мети і прикро ранили, а намагання Софії відповісти образою на образу відлітали, як усім відомий горох від усім відомої стіни. Вона ще з Пітера звикла до його несподівано різких переходів від іронічного цілування ручок і зведення на трон у рангу принцесо, королеву богині, до відверто уїдливого аналізу якості чергового претендента на місце обічнеї нахисткому стільці влади. Тому ледь уздрівши на горизонті, знайому іронічну колону з вінцем, сонцеподібної за формою і змістом голови, одразу усурмила повний збір усім запасам її, накопиченої за місяці чи роки, і кожну свою золоту волосинку перетворювала на голку, золоту, але від того не менш гостро. Вона знала його різким прикрим. Напоперек налаштованим, невразливим до жодної з її кулючок, і вважаючи, мабуть, недостатньою силу подразника з огляду на відсутність ефекту, намагалася щоразу вигострити стрілу на тонше і змочити оцтом, дьогтем, поленом, заледве не кураре, а раптом дістаном. Цього чарівного вечора у ніжній кантелені ноктюрну, пересипаній мелізмами, що потребували майже непідвладного смертному темпу трепотіння пальців, Софія вчула скаргу. Скаргу і прохання позбавити його такого сильного необхідності збиткуватися над слабшим. Необхідності викликаної постійною присутністю суперника – не власною силою сильного кандидата в чоловіки чи чоловіка, а силою її, Софіїної, наївної переконаності у тому, що знайшла нарешті голову для коронування. Тією силою, перед якою безсила його могуть. Усі люди, навіть найсильніші, потребують плеча, до якого можна було б прихилити голову, без ризику змаліти і небезпеки бути осміяним. Усі люди, навіть найсильніші, потребують плеча, до якого можна було б прихилити голову, без ризику змаліти і необхідності бути осміяним. Усі люди, навіть найсильніші, потребують плеча, до якого можна було прихилити голову, без ризику змаліти і небезпеки бути осміяним. Найсильніші потребують цього найбільше. Найсильніші потребують цього найбільше. Того вечора, коли Шопен відкрив їм обом найпотаємніше, безсмертна нічна пісня дала їм дозвіл на припинення бойових дій. «Софія, пообіцяйте, що не будете сміятися», – попрохав, ховаючи бісики у чорній каві очей бос. «Усі вечори після нашої зустрічі я проводив за роялем». По три години денно, майже як колись у консерваторії. Відновлював форму. Незручно якось, коли пальці заплітаються. Софія ще не зовсім глибоко закопала томагавк війни, хоч і викурила люльку миру, слухаючи свідчення того, що для справжнього майстра відновлення форми не коштує надто великих зусиль. Та піаш її почуттів поки що не досяг рівня навіть нейтрального, не те дружнього, що й вилилося у несолодкий компот слів.